Навіть до берега не добіжать Постріляють, як сірих зайчиків А пити хочеться Нестерпно Топар не витримує Посилай кого то і що Лейтенант Кого? Ти взводний, тобі й вибірать Хто врага може перехитрити Карпушин і вибирає Обводить очима Кандидатів у смертники Ті свої очі відводять Голови опускають Кому охота до карги в гості? Нарешті відважується цей зовсім ще хлопчисько, Що цілий звод довірили. Лук'янець, підеш ти? Чого я, товариш лейтенант? Того, що? Господи, та в мене троє дітей маленьких. Лук'янець хреститься рукою, яка труситься. Хаш, прикращайте базар, давайте я. То ступає чоловік із шрамом на щоці, з дивним прізвищем. Боли голова. Кажуть, зек колишній. Ех, мать моя родина ягнає вік. Він бере щось схоже на відерце. Спершу повзе, потім перебігає від одного дерева до другого. Тоді покошачи стрибає вниз, постріл. Пущена з того берега куля обриває політ дуже великого тіла. Воно ще летить за інерцією вниз. Та голова не вбитий, зводиться спершу на коліна, потім на повен зріст. Йде, хитаючись, наче п'яний, униз. По ньому стріляють, але не влучають, мов би граються. «Сволочі, я піть хочу». Боли голова кричить і стрімко збігає вниз. Падає на коліна. Видно, як хлебче воду. Тоді плюскає собі на лице, набирає у відерце зігнувшись, рушає назад. Обережніше неси, не витримує котрись. Куля наздоганяє боли голову на півдорозі. Падає солдат, котиться по схилу відерце. Все. Підводиться. Шути шепіт. Але солдат зі шрамом Не підводиться. Лежить, як інші. Тільки обіч стежки Смерті лежить. Сидять, мовчки, Може, півгодини, Може, цілу годину. Кожен гадає, Хто наступний. І тут старлей топар каже, Пойдеш ти, вот ти. І в Якова пальцем тикає. Я? У мене дуже діти. Четверо. І тут комороти каже тихо, але твердо. Ти віруючий, тебя не уб'ють. Я? Дати, я ж і відділ, як ти молився. І крестик, наверняка, імеється. Єсть, покажи. Є. Як і показує хрестика. Командир роти радить. Повізь хрестик по на старки, щоб видно було. Яків так і робить. Бере в руки останній котелок. Хреститься. Сусю, дітоньки мої, в думках промовляє. Повзе стежкою. Свохають кулі, але не влучають. Підбирає дорогою ще один котелок. Ось і річка. До води рукою можна дотягтися. Він ще раз хреститься. Неслухняними пальцями бере хрестика. Цілує, тримає на долоні. Хістіанін я, люди, віруючий, шепче. У Христа Бога, Духа Святого і Матір Божу, вірую. Тихо, наче сам до себе, шепче Яків. Хіба ж почують на тім березі? А руками, що раптом перестають тремтіти, набирає води в котелок. Надпиває. Тоді набирає в другий. Тиша, ані лесь. По обидва боки річки. Мов би, хто заморозив тишу наприкінці зими. Яків повертається спиною до ворога. Тоді рушає. Йде, ледь нахилившись. Будь що буде, будь що. Жодного разу не стріляли по ньому. Побачили, як хрестився. Хрестика побачили. Чи Господь слова його почув? Вертається Яків у окоп і відчуває, як підгинаються ноги. Ну, молоток, чує чийсь шепіт. Неужелі Бог є в самом ділі? Судома стискає горло Якова. Ще три рази ходив Яків по воду. І жодного разу по ним не стріляли. Це до німці, це маяри з того берега. Понівечене гарне місто Яків таких будинків І у Варшаві не бачив Тих, що уціліли Лишились позаду Живим лишився і яків Тільки дряпнуло руку Шкіру здерло Покривавило трохи Ти котони Будапешт був Д'єр місто звалося Біг як усі в атаку і під містом, і вулицями від будинку до будинку перебігав, стріляв з автомата, чи влочив, убив когось, хто знає не дивився. Його ж обминули, хоч і пролітали з усім поряд. І от їх машинами привезли з Новика в Німеччину. Дихала на повні груди рання весна, от-от мали зацвісти садки. В таку пору, казали солдати, Особливо не хочеться вмирати. Полк їхній стояв у якомусь німецькому містечку. Та й не лише їхній полк. Цільна дивізія стояла, а може й більше. Одні полки відходили, другі приходили. Рейвах, одним словом. Тільки воєнний. Та одного вечора до Якова підійшов Зенько Галичанин, з яким ще в Мадз'ярії заприятелював. Озирнувся. Під грушку стару потягнув. Чув, що під Берліном робиться».